الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من ياده الله فلا مذل له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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوسر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 شاه جهان استاد پدې کور کې راج مشو خويندو مندو د دې والو داغي اولاد پدې ځکه داغو اولاد د قران او د احاديثو درس کوي او ری هم زدکل هم کئی او بیا نورو ملگرو شاگردانو تا سزدکلی دی نو آغا, آغا اغیت خیو زدکلی داستی اولاد چه سنگ اللہ شاجعان استاست ورکره دی الله دی هر چاست داستی اولاد نصیب کی کاغا جنکی دی او کاغا لکان دی او کداغا و کورو لدی دا ډېر پکړان دا چې کورونه او دا چې اولاد ملاوي چې دا غي مشران کشران نارینه او زنانه ټول د الله د فکر په سوچ کې اړمي چې دا باز د کو دا به خیو دا غي د پاړه خدمت او تنظیم اوم کوي نو پدې دې کې اغaidh الله کتاب خودو او د پیغمبر سنت خودل ماشومانو کې شرانو امزورو تا او اغaidh برات له له د الله کتاب زکاوه سلسله روانه وا کله ختمي کله شروع کیږي خو پای کې یو داسه سلسله مخه تراله چې یو دو ماشومانو د طرفنا او بل د معشمی د طرف نا. یعنی یو د زنانو د طرف نا. یو د نارینوو د طرفنا اگر کاغ نن ده د دا سبا انسان جوړ دی اگر کاغ نن ده د دا س یو ل یا معشوما او ل زور زناانه جوړی دی شي په د دواوبانندی دا پروگرام دیزے ک اتفاق راغی او جوړ شو۔ دا زمالو به زه چې زه دې کوړنۍ ته را تن شوما دا پروګرام دا ماحول او دا زموږ ولید چې دا د دین د 파ړه استعماليږي سمنخه استاین تنظیم کړي دي خستا پروګرامي د قران او د سنت د 파ړه جوړ کړي دي چې دې دې کې په دې راځي او د الله کتاب بسدکې الله دې امیشا دا کوړنۍ او دا محلا چې سوره د ایسه د شریګ دی په دغه خدمت کې سر زده منګا الله همیشا آباد او اولاد یې همیشا زموند کوړونو نه او زموند شاګردانو د ملګړو کوړونو نه د قران او د سنت چيني دغه سر رواني اولاد یې همیشا آباد او خوړول لړي نو الحمدللہ زما زلطا دیر سکون و اتمینان ملاو شو حنن سبا خلق پس سی زنوبان وقت تی رئی یرا تیوی وی سیاه ڈش نور سی زنو غلط زیو زیت مقل عالم پدی کلی کې د آم موبایل نوی را گلی دا نزدی یو محل دا دیسا لگی دلی. یو چو کو دغم یو استاد ماتا ملاو شو دخلیب دخلې زها واقفاتیک دم د شپې یو لس بجې وي سده پاسو د جیمیش پوا ما ویزه بده معلومات څنګه حکم د فلانی د زیږ غم نو ماته یو زې چا خودو چاغه بیټک طلار شوه هغه کی موبایل می او کسا نا وخته پوری ناشتی زلالم هغه بیټک دا چې زدن شوما پای کی چرسو شګروټو الګ اڑمو هغه اسکل د وی سالګې دلېو او هر انسان د خپل حاجت اغيارې دوسوي ما غي سداسه کارو ځکه دل نه ژوند ما ویره زما یو درخواست دی اوس مې یو ټلیفون کوم د فلانی زین د غم سوو بالکل وکم ما له لګا غو مقړه اکل خلوور چې ما حالات کلیو ډېر زیات خفاو پریشان شوم سیډیګان پرته پایې کې په حیا یانه احکاره معلومې دي تسویان ډېر بد حالت نوجوانانه راستو ډېر خفشومه غو ماو یالله زموږ دې ځکه وسته کې نو زمونګه کوشش داده چې د الله کتاب هغه خلکو زین نو ته ورسیږي کاغذ زګا نه یو کاغذ نوجوانانی داغې پیټو دا کونو داغې کوونو تا دا الله کتاب او دا پیغمبر سنتو رسېږي او کله چې قران او سنت کم زړه تلال ناغزړه کې بیا به حیايي الله نه پیدا کوي ها نو دا قرانه الحمدلله ګور په دین باندې آباد دي سمه خېسته تنظیمات د دې لپاره کې چې شاګردانه راځي او دا بس د او بیا به زی بارحال ما چې کم صورت اولاستو پدې صورت کې الله مونږ ته دوه نعمتونو بیان کړي او سره د دوی عبادتونو یو قسم عبادت بدن دی او بل قسم عبادت مال دی علاوه چې دا ډول عبادتونو څوک ځماډه پاره وکي او ګنځو با سره دوی انسانو کوم یا او مېحان بو سرداو کما چه زب ولا علم د قران نصیب کما یا بو لا د پیغمبر او د لاس او وبا خيستا د حوز نصیب کما او دوی مېحان بو سرداو کوم چه داغه مخ ته صورت دشمنان دی زو د مخ نه ارغټا کوم لړې وکم نامونشان بو لا ختم کوم او کله یو انسان دا دوی عبادتونه زمامو 파ړو کې چې یو عبادت د مال له او ول عبادت د بدن دی یو پېستګنه مونږ په وروړ ودا غزين کنا دا څو په بتریو لوالې بټریښت وره بټریښت او یو GPS وره نو دي او دي اونه ښه هغه باندې تکړه کېده او نه ګزارا کېږي هغه سره باندې ای بابا دا کولګی نه راسي نه دا خیر نه څه بابا دا تاسو ته راځي د نو ګور دا دوکه سما عبادتونه چه د انسان د الله لپاره وی یو عبادت د بدن او بل عبادت د مال نو الله وی زبدا غسر دا وې انسانو یو یوې سن زبدا خپل دین پویغه تا نصیب کوم د خپل کتاب پوی به ته نصیب کوم اولاد به پویغه کما وخبل کتاب باندې داله نعمتې کم خالق چې د الله په دین باندې پوه شو او پویږي او قران باندې پوه اړه د دینه بل وی نعمت نشتا قران وې سورته आले عمران کې وذکرو نعمت الله علیکم اذ کنتم اذان فَلَفَا بِلْقُلُبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللهُ ای زما نعمت یاد کئ چې قرانو زکاتاسو داسې سيزونو سره ممټلاوي چې د یو بل دښمنان ګور دوشمنی ختمېدل دا یو نعمت ته او کډیر مال او دولتې خو چې انسان ته دوشمنی مخې ته نعمت هغه نه پويږي اور وا سره فکری غمی چې زوي می بهر د سوخي مل نلکی لا می بهر د سوخي مل نلکی معمولی سوک دروازې سره داشي ټول په بدشي هسه نام چې څوک یې اونه باځه ومړې نه کی بې ځای نشي ګرځې دې او خدای خو بنې آرام نه وي بی آرامي ارځه خوراک نشو کوله ارځه له نشدلې دشمني او بغاړه او چې د کوم خلکو دشمني نه اگر کار سره او دولت نه وي زندگی ژوندۍ ته ری دو خوشاله الله و تاسو د یو بل دشمنان وې استا زلون ما یو بلکه وردن نکلو. دن نکلو وګړو د صاحب زړونه یو بلکه څنګه دن نکړو دا مال دولت سره نه دن نکیدل داوودو وزارتونو سره گاډو بنگلو سره نه دن نکیدل پیغمبر تعالی سوره انفال کې وای لو انفقتا مافلار ذ جمیع ما, ما لفظا بینقلوبم پیغمبره کټ ټول مال خرج کړې په دې خلکو په صحابه مينو نو وا دا غې تر مينځه الله ما دا غې تر مينځه مينو موابطه را و سېزا هغه د مختلفو ملکونو نه چا ده غې منس کې به جگړې وي دښمنيانې وي غیرالل او د پیغمبر منس کې کیناسته دا پیغمبر مخه تا ټوکړې ما ایا لاس که به قران او بل لاس که به بخاری او حدیثو د ملکونو جگله اغی په ځای دی په خپل منس که یو بل سره مین او پیار باندې شو دا مین او پیار او محبت دا شيره اوسته او دادی کتاب را اوسته او دا داسی کتاب دی چره انسان دشمنی ختمه ای نو قران سره دشمنی د انسان ختمی کی دی یو بل سره دویم نعمت د دو قران د راتلو سراد ده انسان اخر خستګيږي اخر خستګيږي نبي عليه صلوات و سلام تعالی حکم کئ د کافرو د دنیا نتلل بشر کو په کفر کې او جهنم تزل دایو برابر وو پان کاذ کومنا نو خلاص هيكړی تاسو دا رین نا پداشي مصیبتونو سره مبتلا چا الله د مخلوق نیر يرشيو چا بوتان او ته سجدي کولې چا الله ته منات او او ذاته را مدد شيوي چا صافو نایل باندې خل او تمد کې خدا غبي خلول په بيت الله کې دري ساو بوتان براتو الله د مخلوق نه يرو د دشمني وا او جهنم تذل د دې مړې دل یو بڑا بل پاک صلی الله علیه و وسلم الله راویږه او هغه یې خسته کتاب پلاس کې ورکو چې داخل کو دا تیارې ختمي ګناه بغیر د دې کتاب نه بل بلار د ختمې د تیارو نه و بل د مندلو د جنت نه و بل جانم د کامیابی د کامیابۍ دوه تہ جہنم نووزی جنت تلاشي اغا د يا لار وا چ او قران کې ملاوي وانازا سراتي مستقيما فتبي دا قران کریم لار زماد نه غا د بسران شي ولا تفر اول اتتبو سبلا فتفرق بكم من مطابقې گېځو نوولو لارو تسنسب کې تاسو لرا نن یو وي زما لار خدا زما جماعت خری بلوي زما جماعت او زما دین کار خره دا خلقو د دین په کار په سر رضا چاغي لاس کې قران او سنتی او توحید او سنتي زادرتو بیان نه د مخلوق نه دلر کې یو د خالق سره د جوړ پیدا کړي او د خالق د رب الیزر سره جوړ پیدا کول واحد د یو کتاب کئ وګوره ال خلقو چې د مخلوق سوی جوړ راغله وو چا یو ته سجدی کولې چابل ته سجدی کولې الا تو منا تو ذا حضرت خالد رضی الله تعالی نو نبی علیہ السلام لګله وو عزا یو پیرای وا یو اونوا پائی کی بناستوا او راغی من جورانو پوچھا پاک بے خلقو کاو چچابو نسشے یولو نو ارپی ریب آواز دون نوکو قبول نبی علیہ السلام حضرت خالد لے گلے او حدیث کے رازی چلاب شاہ او اغونا دویخ نغسر کا اول لے گا ازاد خالص راغ رضی الله عنه ول تو ولال لے منجور ورتو سوې چتاه پاغه باندې موکاررو وایاون کډکوما آ منجور وای ځان شي کډکولې اے الله حضرت خالص باندې هم لوګه او ما درو دړم جنګي چنندن پاتینی شي اغه تخبر کارو کو حضرت خالد رضی الله عنه دا خبر واورې وې او ذا نيشت دي ها لا اې او ذا کې لا سبحان کې اني ريت الله لقد ها نکه ننتل پکې نيشتا ننتل نا شکردان نن زالا وينم چتاب زليلا ورسوا کې او چاغلې توره اخلاص کړا نو داږي اګه ونیلا نو داغینا د شوبنګي د پیري غوند یو شکل روځي دا بادته خالدي حمله کولا حضرت خالد سره توره اګه توره اخلاص کړا اګه شکل لړا حدیث کې راځي فیضا هی حمما اګه کارش او ویرش او نو نه د وېغ او ختم وکلا حضرت خالد جلانو چې کله راغی نبی علیہ الصلوۃ تپوس ته پوس خالد د څنګه چلې وګو او یاد رات هغه مزه ویناو کلا وېسې مونږ دی مندی وی ما پاگی گزار کاؤ و یا وېسې و ما چې کله پاغي گذار کاو خداغه نه شکل د پیري روته ز او بمای حمله کولا ما تر با نه غیلا گذار اخلاص کو او غذر نظر شو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 او د الله کتاب لاس کې راوغه سې دا او مېلو ته تله چوکونو ته تله یې ارزې کی آواز کړي اي و قولو لا اله الا الله تفلحو اي خلکو دا خبره منه چې نشته په আলম کې بل حاجه پر کول او الله بغیر ځل نه تاسو به کامیاب شې يوم ولې گاز نبی علیہ, سلام کی او نبی علیہ السلام اغاملی تر تر ری پا غاملی که ها خیمی وی او دا آل خیمی نروس تو نبی علیہ السلام تر ابو لحب بیمانا جولے که کانی او د شاعت نبی په کانی بانی ویشتا او آل خیمی وارا تبیوی وی خیمی وارا دا د زوان خبر و نمان دی دماغ لیونی شیوی او اٹ شویده آغه خیمه تا هغه واسکره ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو آغه ما دا شوا یوملا پایګ یوداس خیمه وا چې په نبی علی سلام د شاته نګوزار نه شوې آوی منن منل زماخ په له خو غذا خو خپل خیمه مخک پدې ځوان ګوزار نه منم زګدا غسکار دې چې زما مخیمه مخه توډری یوماته د الله د دین بیان کړي او دا دا کار دی خو زما هم کار دی زفالو گزار نه پرېدم ا جما ته دعوت پیش کړ دی بوډا جوړه تلاش کو کال راغستاو او غويشتو محمد صلی الله علیه وسلم ا خیمی مالگوې زرامق شوم بوډا روسو شا زما د خیمی په ولاندې په پدې ځوان باندې د کالې گزارنه کې ا ویل بس نه بکینو د نی بیا بزه خیر نه واحد اغه مېلکی د یو خیمه نشاته په پیغمبر گزار نه نو شوې نور د هر خیمه نشاته په رسول گزار شویو پکاڼو باندې نبی عليه السلام کم جرمو چبال کانی اوریدل د نبی عليه السلام کم جرمو چاغته ساهره او کاظم ویلې جو داږي کانی نه پرې غوډو اثر دا او چاله د اغه انسان ایمان نصیب کړه او که ایمان را نوبلو اصل رسول لز کاله باد راي انبيي عليه السلام سره ملاقات کئ وي حضرت زديو په جان دم نبي عليه السلام وينا وي اصل زاغ اثرين زمان بن سالبا چه دای کاذ میلاوا او تا هر هيمت دعوت پیش کړي ویا ويو خیمه ده چې وچه پاغي گذار نو شوی پتا ویا و او خیمه ده چې اوس مياک شو ویا غزوما پتہ ما غزا نو پره هده واه ما خبره نه و منلې خلق تاسو خبره کوله ما نه منا اوس خبره احکاره شو او خبره منم ایمان رولم کنی مراته وایا نبی علی سلام وی طاقت لړلې شي دا هډه غران خبره ده خلق به ها بسمی بسمی گی بای کاٹھونو بدر سرو کی شلون بدر سرو کی غم خادی او اینار صلیت تیار محضرت او نبی علیہ الصلات والسلام دخلین ایمان نصیب شو بیا دیو کو لال خلق قوم تا خلق راجمه خلق ادا سی چې دکور کې راجمه شي دعوت یې پیش کا چا خلکو دعوت پیش کا زمام به نسالبا خو هغه داوود توحید او داغه پوقوم کې د شرک او کفر چرچوا خلق پیرا پنشه واما تتقل برثا والجزا میا زمام او زمام نه یلېږي برګه او جزاء مطلبانه ولګي منشا زمنګ د مدرګاانو نا جزامي شل بدکی ولن بدکی کولم بدکی و سموي و یی د دی دا اولیاء وبخوادي چرې الله دې هغه سنګی چې موږ اولیاء وبخوایو موږ د اولیاء د خوخاورم نیو هغه دې لوې خلک دې خو چې دا کم خلک دا غي تعظیم کوي دا تعظیم او لالا نو ورکلې چې دې د الله په صفاتونو کې د الله سره شریک کوا د الله په فتونو کې د الله سره شرکت هغه له ورکو چې دا اختیار مندی او دا برخه فارې دې نوور وولاددي خدا نه چې د الله پسې پتونو کې دا لا سره شیک کې برخدار جوړیګور انسان چې او کار کوي نو په سباب و باندې کار کوي په غګونو اوې پتون کو په لاسو نیول کوي په فوت لل کوي دا د انسان د اسبابو مناسب کارونه دي او بغیر غیر د اسبابو یو کار کول دا د کار دی. دا د الله کار دی وګون نه یو هغه ودی نشتا او نیول کئ پې نه نشتا او تلل کئ سترګې نشتا او لیدل کئ سوره اعراف کې الله د دې بیان کئ دا اسباب له بیانې چې تاسو زمانه بغیر نسی او رامدد کوی نه با دونم سالوکم بندگان دې تاسو غوندی الله وې نبیا وی الله ما ذلو یمشو نبیا ام لهمید یبتشو نبیا عادلرا هف پیشتا چت للکای پای باندی تچ ورا رسی نو الله و خپو باندی رسی خپو خدا لای کار پر غریتا پکټ کول او مغبریتا الله و ی زاغی لاسونه شتا چتا اونیسه بلا سنږي کار ځکه نکاو چتا ولا غسل او د سور کړي املوم اذانون يسمعوا نبيا ايا دیلرا ووګو نشتا چاوري دل کوي پای املوم ایونو یم سرو نبيا ايا دیلرا استوګی نشتا چلی دل پای باندې دا لاوي چا سپابې کار پره هودو نو په کم سبب را رسیدا سې سره ویا لک گور رازی نن نن یا ساتالاوې زپا غیر د اسباب او کار کوم انسانان بغیر د اسباب او کار نشو کولې نو چه څوک ایغا مالک د فایده دے مالک د نقصان دے راز سیګي دا خداد الله सदा برخدار کوپ دي صفت کې ارز نورې دل پارزې پوي دل دا صفت ته دا چاو داد دا الله او انبیاء اللهم سلام سره دا اختیار نشته چې هغه پویږي په هر حال او په هر ځای دا درنه وګورئ ابراهیم علیه السلام سره فرشتي راغلي وی اواغه فرشتو په حالت باندې ابراهیم علیه السلام پویانو چې دا فرشتي دی او کې انساناندی اواغه فرشتو ته ابراهیم علیه السلام پته نواس پیول لید کړي دی او مخته او ته یې خېرې والما رايد يوم لا تشلو علم نكروا وجسم انخفا اګه ښه او ته ځېږه مخته فرشتو تکه غوډه داي خوراک نه کاو ځکه هغه فرشتي وي نوکو اګه ابراهيم عليه السلام ته پته وی چې دا فرشتي وي نو ولبیو لاس ښه دي او ولبیو تسخه زرزر کاو ولې په زر خرچ کولا او کو فرشتو ته پت وی چې ابراهیم علی سلام زمنګ د پاره د دیواله وا بندوبس کوي ویلې وی حضرت موږ بندو بندوبس مکه و موږ فرشتي د پیغمبر په حالت خبر نه او پیغمبر د فرشتو په حالت پوه نه نو لږ فرشتي په پټه سونو خبر نه دي او پیغمبر خبر نه ده خخ کار ګوري یو وین خبر نه نو چې خارو کې پرات دي دوه لريګه زټېره په لالې نو به ما استاد حالت نه خبر شي دا وي پوي او راسي وګوره حضرت رنگي حضرت يعقوب عليه سلام صاحب موږ سبق کوم دایم مثال پیښ کړو حضرت يوسف عليه السلام حضرت ايو حضرت ها يعقوب سلام السلام بچې دې سلوې کال د پلاړه نغيب شوي او ځوان او پلار د پولیسي د حالت نه خبر نه وي ورونو بوته ساو هکمي سي ته اوخو ايو چله ګټ علال کا او هکمي سي پاغي ونه باندې ککل کا اواګنه کمی سوخ کله یوسف عليه السلام می په گزار کا او کمی سي پلار اپلار لور کو وی پلاڑا استاد وي شرمخانو خورو پیغمبرانو پلارزه او د خپلځي فتوت نشته چې واټی شرمخانو خوللې او کزما ځمونو کېږي گزار کړې سلويخ کاله هغه پریشان ده هغه بل ملک بادشاہ ګرځېدلې جړاو فریاد کوي د الله پر دربار کې فتوت نشته قران وایې انما اشکو بسې وحزنی ال الله بېشک از ما غم درد خاص الله زره الله زپل جلا فريادت کومه اوسم جلا فرياد الله ته کوم مخلوق ته مکو وسړیا د شپې پاسې ک جلا کوا زردې کوم الله سما مصیبت زمانه لری گا دا تکلیف ز زمانه لری و بیا زدینه او من الحزن دوالسترګی د حضرت یعقوب علی السلام سپینې شوی دووجد غمنا په خپل بچی پسی خود بچی د حالت نه نا خبر نه اسباب موجود دي کار کوي لا سنشتا پښتا غو ګوڼشتا او د قلږي د حالت نه نا خبر نه دي دا وینې پوی نو اسباب انسان کار کوي او بغير د اسبابو کارسو کوي یا الله کوي تکلیف رسول والا قران دا کیدا ذکر کړي کی دی قران کې من به کتاب ذکر إنا اتینا کوثر چې دی کوم ته د یو مضبوط جماعت بیان کړي هغه مضبوط جماعت چې دا هغه جماعت د انبياله صلاتو والسلامو چوغو انبياله صلاتو والسلام جزانه تکلیف نشله له کولې پیغمبر دې حضرت ابراهيم عليه السلام په قوم غور ته ورځي د پیغمبر دا وسنګي کې چزان د اور له بچکی او خپل قوم اور د گزارکی وسېګيږي عجز دې اور د گزارکړې په اور کې الله بچکړي حضرت عیسی عليه صلوات و سلام په خپل قوم راګله او یې دولس کسان کمرې کې گرفتار کاو چې وجینو د پیغمبر دا اختیار نو چزان دا غي نه بچکی کله الله امداد نوي او په ذره ذره کړي الله جبريل وروږه چې زموږ پیغمبر تي او چتکا چت, چت سوره شو بای دي الله عيسى عليه السلام او چتکو هغه په خپل منځ کې الله زړه زړه کړ انبيادي وګوره مصیبتونه په راغري د زانه مصیبت نشله ګولې قران خدا تعلیم تر را کړ وګوره یو پیغمبر دې حضرت ايوب عليه السلام دا سو سکالو بیمار دی او دا الله دربار نپریری پاغی کی الله تا فریاد کئی یا الله ما ته تکلیف دے ما نا تکلیف لڑے گا سنے انبیاء مستقل یا صورت اللہ پذیر او پاجزے دا انبیاء وَایُوبَا اِذْنَادَا رَبُّهُ اَنِّي مَنْ سَنِيَ الزُّرُّ وَانْتَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاد که اللہ و یعیوب علی سلام کلے چا آجزیو کلا اخپل رب دا چه یا اللہ حضر دیر آجز بند دیمستا ما دا تکلیف دے زمانا دا تکلیف لڑے کا و جواندے پیغمبر دا زان تکلیف نشی لڑے کولے طول بدن دا غیر دانی شویو انو دا دانی زیموار دے فلانے و پیغمبر دا اخپل زان جواندے زیموار نرے چه دا زانا دانی لڑے کی بیماری لڑے الاوى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتينا اهله ومثله معهم اللهم داغه دعا قبول کړه او دا تکلیف ما په لږ وکړې کا اته لسکاله تکلیف وو خو یو ټیم دغه صداغه چاغ دې جوش کراه حضرت ایوب علی السلام چې الله اگور از ما خضیت شیطان بیمانا وسوسی اچھائی زدور کمزور شم زدور آجز شم اللہوی حدیث لغ پر اخلاس کا حازا موتسلن باردون و شرام دیزین اوبوس کا دیزین کولام با باز صحیح بشی اگرنا اللہ ما لگستے ہو اللہو لڈیر محلول کریویا بدنی تی آگستے ہو اسی حتبہ نی بدل شو هدا بچی بچي او ور کلی په سوال وسو بچوباني بدل شو وګور انبياد دي ځانه تکلیف نشلري کوله بل یو پیغمبر دې حضرت يونس عليه صلوات و سلام ماو د مې گډه ته دلې دریا په کې تیارو کې حضرت حزنون حضرت يونس عليه سلام اگر طواز کړي لمو تاو ته وله आवाज نه کو وقرا قد کشتو کې نه ده په سمندر ویل کې د دریا په ویل کې تیرو کې زمایي پګړې کې आवाज کوي وزننونی ذا بمغاذبا فظن علم نقدر علی فناذا فی الظلمات الله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وا سرع عجزی کړه تورا جذبو چې دا دریا په ویخه پاګه چپو در چپو کید مې په ګډه تیارو کی حضرت یونس علی سلام اس کوي حلاوی مې والایا کا چې کله ماته اجزي وکړه چې الله د دې مې د ګډنا بار کوله د دې تیارو نه بار کوله بل سوق نشته بغیر ننو ایزی موار دیکنه دو گورا انبیات چه غیوی چه ده دی زیناد و تلوالا بل سنک نشت الله پاکی اللہ تو مصراد اسبابو کمی نیزان نشموخ کری الله وی فست جبنا لو و نجینا همین الغمی ما آغا دواد خبولک لادم ای پا گیڑکیم هغه د م په ګېډه کو چې ماې چغې والی او ما د غښ دووا ته بولکله اوما د لوي غم نه خلاص سافت کې راځي الله کهماته اواز د نو کړی چغ نو والې د م په ګډه کې لاله سی بنی اللاو می یباسون د بعد د په ګډه کې ترقیام ته پورړې وختیر کړی خدا هغه چوو سره دا او شماته چریواله واله نماز هغه چوبو په وجا دا غم مصیبتونو نخلاص کو او زی او سره یو یو انبیا او ځکه خلاصول مونږه نو شي خلاصولې ځکه مون ګلانګاری نو جواب وکذالیکا ننجل مومنین ترنګې خلاصو مومنان شغه چغوې الله مؤمنان مې خلاصو مسه کمزوره هنيما اګه څه چغوا څنګه چاغي ما ته چغواله وا روډمو خو په مصیبت کې په تکلیف او په دب کې چکهله معمولې تکلیف راشي او فلاني یا اوره سیګه او فلاني یا اوره اوره په دې کار کې یا الله اگر دا سراب دي نا انوا کر ابو لی من حبل الورید زين سان تا د مدهې د ګرلنې زمما و یزا سئل کایباد یانې ف انی قریب قجیبو داوته دای ازاد الله وی چې کله زمان سوالو کې دا غو دعا کړو ما خو سوال هوک کنه او په هغه طریقه سوالو کا چې څنګه الله استا سوال منزوري یو کنه دا ډور بهترین کتاب الله مون ترالې گله او خو او سره قران او یوه را باندې د سمېګینا دا رنگ یو بل پیغمبر دی چې داګه اولاد نشتا د شپږو شلو کالو بډارې او د دربار کې ولال له سوال کې چ الله بالا بچیرا کا مریم بیبي دیر وا دیره دینداره وا زنانو کډیره دینداری زنانه چې کله الله کتاب زدکی واقعي هغه په عمل کوي په نسبت د سړو باندي نوغا مریم مدیندار زنانه وا د الله عبادت وکاو نوغا د پیغمبران دا واکه دیال پیغمبرانو پاغا بیت المقدس کې یوه زبه خدمت کوم بل ویزه به خدمت کوم الله وی اسوا چوي چې دا چا اس روختی دو هغه به خزمت کوي د حضرت مریمې هغه اس د قلمونو په ذریه دریاب کې قلمونو گزار شو اللہوی چدکم پیغمبر قلم دریاف کی نی خودری کی نغب خدمت کی دو مریمی پر کفالت کی د زکریہ علیہ السلام قلم نی خودری دریاف کی نور پریوات دیرا خدمت ٹیوٹی اگر تاوالا شوا اگر بے خدمت کا چونکی اگر دو ماسی خاون دو لو اگو تا یوزلوی وی انا لگی ها زایا مریم چکله مریم ایزابلا موسم میولیده و مریم ایزابلا موسم میوی تا دکم زین راضی خدمت زکما او میوی تا تراضي دکم غاله رحلتی جکریا علیہ السلام مرتوی هو من عند مریم او توي قال توه من عند الله ازاد د طرف نه راضی ماتم پته ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورګي چاله چوده شي بلا حساب نو حضرت زكريا عليه السلام به اولادو داغم شوق پیدا شه چې الله مريم الا بلا موسم مي ورکه الله مالم بلا موسم بچي عزوان راکا خولا لکه دا د کري یا عربور رببي حلی مله دون کا ذور دنطیبا انګسممي اودوه په دغه موقام کېغله سوچتکلو د شوغ دوجنا یا الله په دقادرري چې مه میلا بلامو سامانې متون وړ کې الله بالم بلاموسممنې م بچلاکه الله زمم د شپږ شروع کالو کوړییم۔ ګ مپ شوي سر ممسپ شو دی الله یو ضان را کا ان کاته قبلونکې د دعاګوي س بیا کې راځي وجکریا نادار رب به ر حلي او فرته انته خیررو وا الله ماته یو بچیر راکا کا او ماته شمه پرې الله وفاستجبنا له ووهبنا له يحيى الله ما داغه دعا قبول اقلا مولا بچې ورکو الله وي بچې میول ورکو بچې ورکو ول واجب الله وفاستجبنا له ووهبنا له يحيى بل نشه په دا دبن شته دا ګور را کوله دا و پری دا بن کړو دا کاروبه اور یې شي فاستجنا لو وهبنا له الله ما دا غو دعا قبول کړه مولا بچي ورکو قران موږ لدا تعلیم را کینو زکه بهترین کتاب دا کتاب د چا نصیب شو نوغه ډیر بهترین انسان وګرځید یو نعمت داده ان اعطینا کلکوسر منګا درخله تا تلوی خیر ایلم د قران په قران کې د دې مسلو بیان دی او چه په قران په دی مسلو یو انسان پوښی چه مخلوق عجز دی او الله غنی غنید هغه محتاج نه دی دا خو کلहू کیمای الله هو سمد الله به حاجت له او مخلوق حاجت منده انا اتینا کل کوثر ګوره حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام وي آل القران یدا عظیمن فی ملکوت السماوات قران والا خلق بره اسمانونو کې لوی خلق غنل شي دمووال چې دا, دا بډای دا دا معشومه دا الله سکي سپاراو قران دی نا نا دا دا لفظ دروار کلوې خلک ګرلی شي دا الله کتاب ز د کولو خودل نبی علی صلوات و یو صحابی ته وای یا ابو ررہ علم الناس القران وتعلمه ای ابو ررہ خلکو ته قران خایا یا قران ز د کا فاین می کتو الک کتوفات شپ د حالت کې چې قران ز د یا قران خلکو ته زارد الملائکۃ قبرک کما یزارل بیت العتیق لست قبر دو فرشتې راضی او د دعاء د مافرت پاره سوال وکي چاله د قران طالبو د قران طالب معاف کی خودون خودونګه واغه مطالمو طالبو د خو خودونګه حدا داسه کتابو زکه په کتاب کې د انسان عقیده سمای عجیب کتاب کې د انسان عمل سمای الله د موږ په قران باندې پوي ګنن صرف خلقو د الله کتاب د ختمونو ټیک هزار ګرزول او اغاصل مقصد چېو خزوتبوي کتاب مېلې اصل کتاب خداو ګوراو او قران کې الله خطابات چې زنانو ته کینو نو وي صورت عذاب کې واذکرنا ما یذلا فی بویوتکُن من آیات الله والحکما اې زنانو یاد کئ هغه کتاب چې لستلی شي استاسو کولونو کې قران او سنت کور کستا قران لستلی شي دا کور دی د کور ته دغه قران دکوه حدیث د پیغمبر دکوه ها دا هو آسان کار دے یو محلاؤ محلاؤ دی یو مالا بلا مالا نځي چېم ګو نه ټول کولونه دی بلب ستلن نشدا بل دې تدلن نشدا نن سبا هو د خپلې ماحلې د چم دا کو نوته یا به عايزه بهار سړیو ګور حالات کم طرف ته بګړاو روان دي نو ځکه الله او قران زګه یا حدیث زګه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قران بس په قران باندې شوق او مینه د قرآن سره پیدا کې دی او بهترین کتابو الله دې زم دا کتاب او نصیبګیني دا علم د قران او دویم حوز کوسن هغه مراد دی چا ته د پیغمبر د لاسونه ش او به شوی دا لوی مقام دی حوز نبی عليه صلواتو والسلام وي چې دا ارو مت بازار پیغمبر بخپل په حوزې ټولو کې زیات لوی حوز, حوز به زمای نبی عليه السلام وي او داږي داسې صفه وبدي ها کا کاد دی نجوم سما آنیتو اوبداری باب پشان اوبو اشد دو من اللبن تکی سپینی دا پیونا احلا من الاصل دیر خوگی دا گبیننا دا گبیننا با خوگی او دا پیونا سپینی آنیتو کاد دی نجوم سما او لوخی او لوٹی گیلا سنا دا غی پشان دستور دا اسمان دو دوره بدی او دوره صفائی او چاچدا غین یو گلاس اوبو اوس کله حدیث کې لم یزما ابذا چریه 50 زره کال کې به دې ته غنی شي الله دې زموږ نصیب کی او د قران والو غو بخامه نصیب کیږي کی چې قران ویلې یو عملي په کړی نبی صلی الله علیه وسبه عبور قوم یومت پرای او ټولګه روان چې زمما په تراب باندې نو نظماد حوز نبی فرشتي واپس کی فلی زاد ننن حوزی کم حزاضل بیر زال زما د حوز نبی واپس کی لکه څنګه چې یو انسان د خپل فصل لا پر واپس کئ زبای موسی حابی او سه حابی ماته را پر دې دا حوض ما هم متیان دی زما هم متیان فوقال لی یا محمد انک لا تدری ما احد سو بادک ما ته وو وله شه پیغمبره تاته تا پت نشتا دستان وروستو جوړ کړو د ځانه نور کارونه دا وګوره خو که کم کم رسومات دي اکثر د دې رسمونو جوړو بنیاد غلطه خزا ده د اصل ویختی ده د کلیزه ده د جمعه دا د حرموش په ده د حسن حسین دي د غېده پره پروګرام کول بهرال ارو وقبر مو ته بداره و حدیث کړه ازی نبی علی السلام او چې کومه خزا مقبره طلاله لولا نا رسول الله صلی الله وسلم ذوات القبور باخذو لا ند الله او پیغمبر پاک دې چې کومه خزر وانه دا مغبرو تا دا ولی پیغمبر پاک په لانت ویله والله دا زکه چې د خوزو زونه نرم دی نو چې دا مقبره او قبر سره لاله شنواله بیا دا ٹھنګې دې نشي جز او فریادونه کې چې یو نوځه کباده خزي نزي نبی عليه السلام د جمعه تتلل د خزو من کلی نو قبرستان ته څنګه تل جای شو ها هو کور کې حدیث کې راځي سربرار روبرار ګنه حدیثه کړکې چې یو زنانا د خپل مولوده پاره فکور کې دعا غوالي او مقبره ته نزي چې ګنا ده نو د هغه خزي د پاره الله د یو حج او عمره ثواب لکې ها د یو حج او د عمره شپکله کوي غالبا لګي بها جو پومره باندې تعالی د شپګو لکو کو ثواب کون کی ملاویږي نو ته په باور مخبرو کې څه کې چې او ملے لی دیشی بلکہ نو مله لیدې شي بلکې لا هنو نقصان کیږي جلاګانه او چې ویل دا گور کې دعا والا خیراتونه په څه کواب په صحیح طریقه نور منځونو لکوا او ثوابونه هغه په څه بغا دا یو طریقه وا نو چې چا ده ځان غلط کارونه کړی پیغمبر پاکوي عقب زماده حوز د فرشتي واپس کینو زبا نوزبم پسو قل لو پسو قل یا الله ته تبا کی یا الله ته تبا کی یا الله ته تبا کی مله وشي مړي دننا سدنه د دریو روزو خیرات د خپل نارینه په وکي د وی روزو کې دن د هد مړي په کور کې چم گاوندو خپلوان شذاران دوستان ابو د روټي بندوبس کيده مړي والو د بارو د د ملی والا دپارسوک د روټی بندو بس نه کوی نو بیا خود په خود د غ ځانله بندو بس کوي میما نوله اوانلهغملمه به ځانه خوراک کوئ چې کمملمر سید نشیخ خپل مقام ته او د چمماللی والله خله د پپل کوورته خوراک دی کوی که نه دا بهدیونه چلاوي خیره د درې رض د او پای کې خیراتونه خلکې خیرات منه نو خو په طرقه د پیغمبرېه دلی او چیز دپاره طریقته دار یو شیدو پارا یو وخت شتا دی وکټو زما سپخیم مون نشه کولې د ماسپخیم مختلف ټیم دی د مازیګر خپل ټیم دی دالنګ د خیرات مختلف پلټیمونه دي دا موږ ته یو غوتا ما خاص کړی د جمعې شپه او د دغش په د څلوې وخت دی نبی عليه الصلاه و السلام لا تختس لیله الجمعته ما خاص کوې شپه د جمعې بقيام من بین الليالي په نورو شپو باندې هو خدا تفصیص پکې د ځانمره والا، خلیفہ اوردجو وکا، تور پورهجو وکا، د شپې وکا، د ورځې وکا، خدا نه چاغه سلوختی دي خاص کړی ده، اوادو جمعې پرې خاص کړی ده، کزنانو کیو، ک نارینو کی دا د سونو رواجونو یا ساده پیغمبر پاک به شفارش پزې دوبو پزې هر انسان ته سکی خیرې بوته کې یا الله ته تبا کې یا الله ته تبا دنیا حوز او چې چا سہی کارونه کړی پیغمبر پاک تب با داغه د الله سونه خلقو ته او وب نصیب کیږي الله دې موږ دا غوږ ورزای یو انا توینا کل کوثر یا حوزې کوثر یا علم د قران ها او دویم نعمت او دیم ها سیزو انشان اکه ولطر زبستا دشمن مونډو باسم چا چې د الله د دین سہی کار کړی دی نو الله داغه دشمن تبا کړې مخې له بیانې راغله دا ابو جہل زيو ګورا ا د نبی عليه السلام اکرمه سره شویو صحابي ګر زید نن داغه نسل دنیا کې پاتې نه دي دا اباو د شیبه نسل د فرعون نسل پاتې نه دي او دا امبیاو د صحابو نن نسلونه پاتې دي داغه نه قب일리 ورسته پاتې شوي دي الله یمون بولو باسم خو کدا دوه کار دیو کله یو فصل لیلی ربک او دیم ون هر منځم خاص الله ز پاره وکا وان هر او قربانین ز الله ز پاره وکا ګوره په خو به زنه نو مې ماشومان ووې د بیبی عائشې په نوم درکاته منسکوم مخ په لور د دې روزنه نه نه دا شی غلط ته د چا په نوم باندې مونځ نه کوي د چاپ په نوم عبادت نه کوي نه به لاله کوي چې داګه په نوم دا جګر لو پیسې او چیلې لاله او داغه په نوم باندې درکاته موږ کوم دیجه کې د دوالو عبادتونو په مسجد کې لام رولې دی لام د پاد تخصیص دي فصل 1 هر ربك دواله عبادتونه به از الله زफार کې نو مو به دنی لالچ بدنی اغراض بدنی دارنګې د دا بل چاو پکې شرکت نه یې چې لا بل به جزان سره شي پیدا کا نا نن نظرونه منختې حولکه که کا دا کارو شو نو زه به فلانی پهو ماسانو چلی ګټ پی سببعلم د وواړې خصوص ځناانه ک کدا ما د زیات کنی هم سلی وای ډېره سړی زویمه هغ گیری پرېښ دی د میره با ې ګ ویجی خو بس کور راته آډر د س در سړي کور راتهډر دی زمونږ واظ نهې او د کور راټر خلک سری خمنې پوهشې نوتا او تا دا درخاص دے ز اکثر زنانو ته وېما چې تاسو خپل سړي او خپل ز ماشومان رونه دا د سمکه ساسو له سميږي چې دا وګورا دی الحمدالله په قران سم دي نورونو ته وګورا سره صوفیان دي خستا پلار ته وګورا د کور کې ماحول وګورا دا چې موږ ار یو کور کې ماحول د دیندارې پیدا کو چې سو په کې لګي بي دینی غونده اختیارې هغه د ماحول نم اصل اصلې چې ز څنګه ځای غلات کار کوم زمما مورته ګورا خورته می ګورا بل لورته می ګورا پلارته می ګورا نه هغه زمي اجازهت نور کې د زپاره نو الله د زمنګا کورونا او ځوانان سې کې ون هر نو ګورا دا اللهم ذکر کړي ان و والنذر و, و عبادتون منخ دې رامدت کول او حدارنګي قرباني کول دا عبادت دي او عبادت د بل چا فونم باندې منل دا کفر دے شرط دے دے دو دا دا دی شرط دي ورته یو د وخصیتو بیانوم بیا بس کوم د منوختو دوه لري طریقې لري یو طریقه دا د یو سړی وی کدا کارو شو نو زبا کزما پلار جوړ شو نو زبا د الله فونم باندې چيله ګډ پیسه لاله بالکل صحیح دی اجائز دی اغه و خړه او اغه نه به اغه سو خړه ک نه کی چچا دان منلی ده دا دا پشان د زکاتو ګرځیدا سم د زکات په کول کول کې نشو خوره لو هغه ملغت ما کول کې نشو خوره چې الله په نوم باندې او نو هغه منخصه چې د الله په نومي هغه معتبر او مالدار هم نشو خوره ولیک چې ته تاد دی منلې او مالدار په کیسه کوکړه نه دی و, پا و بیا پخې دی وړي نه دا خندې په داسې طریقې کې چې ما په جوړ شو زما چې سوس کیږي زبا کوم هغه بیا ته کوړوالې هم خولې شي مالدار هم شي دا, دا نظر منل از الله بولم دا اکثر د کنجس سړی کاری کدا کاروش خو دېګ پوغومه کوونه شو شوبم دې پوغومه نو زادک خنه ده خدای خد کسو کې کای اوغړې همالدار ته نشو غړې کورور نه شو دویم یو قسم نظر ده کای اوسړی داسې نظر ومانه کزمازه کاروشه پلان می جوړ شو مور می جوړه شو یا مال الله بچي راکه نو زب د بابا فونو باندې ګټ چيله اغا لالوم دا آگا کارو شو بچی ملاو شو خدات تا ته نه وچو او دا قیده خود کفر او د شرک او دا بل چاپونم علالیک اولغه حرام دی نه روا دی لتوخو بسم الله وایا کلیموا وایا تو خو سې شوې اغه شیم سې ذکرې چې تا داغه تعین نه لري کړي تا نفس چیلې او ګډ پیسه یاد کړې یو هغه غواڅې نه هغه نه حرامې او تا بسم الله تو خو سې شوې خو تریم جه حداره کتابوي که دا کارو شو نو ز فلانی بابا پهون چې زمنکور کې دا کم چیللی ګردې پسه د چر دی دا بهعلم دا دخص اتمه د که بچی میلاو شو پلار د جوړ شو ندل خو پهته لازم شو او بیاې بهڅکې ګټ پسه چ او دا ش حرام نارواو دا خو ناروا د بل چا پهون باې ماقطته. نو اغا تا خطبو وکلسی شو اغا شیم نپاکیږي چې سوپورې تا پخارو خارو پری پریخودې نه ده دی اب علال کې ډوغل بو کني او پخارو خارو کې به خخ کې زکه حرام دې د روح حرمت صداयत کرد ب ذکر نام خدا حلال نه میشو ده پای کې حرام والی صداयत کړې لري اپشان د سپیو د خنزیر ګرځېدلې شاه عبدل رحمه الله شپک سوال لسم حصفه کې د دې خبره بیان کړي اځه موږ نور ورما م کوي ازم موږ په کار چې عبادتونه دي کده بدن دي کده مال له هغه خاص او خاص د الله زफार کو او د الله کتاب بس د کو د نوړو خلقو ته خيو الله زمنګ لا په دې د عمل کولو توفیق نصیب کی واخر دا وانا الحمد لله رب یو حدیث ما ویلو بهتر عبادت زمادو مت هغه قران کریم دي قران ز د کو د بهتر عبادت دي اغه کورونه زلیگی اغه زین زلیگی پغه خلقو کې زلیگی چاچ د الله کتاب زکړه نو زو د دې دی بیا ډیره شکريا او کوم اولاد دې پدې کورنۍ کې ډیر خیر او برکت پیدا کی الله دی اولاد کې ولړ ډیر خیر و برکت پیدا کی اوس ان شاء الله سخت مندي یو د ماشومی اياد ماشوم دغه نه پسو بیا دا واکوږي ها ماشوم باکور کیو کی ختم او ماشوم مزلته من سرو کی السلام عليكم, بارك شم بارك بارك شم بارك بارك اسمي محمد يوريخا بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم اعوذ قل هو الله أحدا الله سمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برق من شر, ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبه ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاصات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ, اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس, إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس <بي> في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم غير المغضوب عليهم غير المعذوب علينا ولا الضالين ولا الضالين عم ما رأسك دع شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا <Sto sonic language> <S consumer films> تاسو ټول یا ښه خندا ستاسو چې چا ختمونه کړې دي چا او تکړې دي مهنتې کړې دي یا پدې کورنۍ کې درس خي نازیره خي خاطر جمع خي کتابونه خي الله په هر ډول طریقه دې حفاظتو کا الله زموږ ټوله حفاظتو کا الله د دې بچو زه د والدینو دا خوشحالي زموږ دو طولو وبرځوا الله قضې کور کډل خیر او برکت واچوا الله دا کور هميشه د قران او د سنت نه مخالګه الله دا د علم د قران او د سنت یو چینو ګرځوا الله دا محل په دی باندې آباد ک په دین باندې آباد ک الله مور او طلال له خوشحالي دو طولو چې من کله ان چې قادر نه نه کا شه دی په خیال او ساتي او ټیم په تیمه دا سه خدمت کوي خرج کوي الله زمون د خپل رضا کار واله الله زمون د خپل رضا کار واله الله زمون اصول ګناونه شي الله زمون ګناونه معاف کا چې دې ځای تا سور زنانه د اغری دي لدې نزدې چې دا چا څه قسم حریته قاضی دی الله غووله کړی څوک بیمارانی دي دا مونږه یاغی یا الله زمون صحتونه نصیب کا الله چې دا چا بچی نشته الله صالحان نیکمر اولاد وروړي چې د چا دررشتوو بندو بس نه دی شوي الله په ز در رو بندو بسلو وکه الله نن سبا درشت مسائللي الله که نو جوانان دي که ج کوې دي الله خصوص زمونږ شاگردانې دي یا چې دزې تهسووک راغريدي د رو بندو بس الله د غې پس وکه کوورنو به وکه داسېدن داه کونو تداغه او تعلق پیدا کا الله زمونږ دنیا خیر خستهک شخخورآ مولاانه محمدلهم الله دغ ملګري او الله چې په دې ملک کې کار کړي او قرآن او سنت çapې ځان دا الله دایې کړو نو موږ نور کا کار کوي الله دا غي امدادو کا دا غي نصرتو کا ګناري ندي کنه زنا ندي په دې کور کې په دې چم محلکه په دې کری کې زمونږ دادسمړالوان د دورا الله د دې په ورو کاوت م پیدا کوا اسنه نقصان جوړ نږي زمونږ د درسونه بند نږي الله زمونږ د درسونه م بند دوا کله <سؤال> کو ورنو کې موږ دا چې غي د قران سنت جاری قائم او دائم مساعط لازمي ټول مساع متواصل کړو به بیا مبارسه